היפופוטן? בהפקת התוכנית היפופוטן מושקע עמל וכישרון רב והנה לפניכם מה קרה? והנה לפניכם מה קרה? נזכרתי במה שמצחיק אוקיי בסדר והנה לפניכם אחד מהיוצרים הבולטים בתוכנית אדם שהשבוע את ארוחת צילומים שלו מתפרסמת בגלריה המגשימים סוקולוב בתל אביב האיש המעצבן ביותר בעולם היי גבות! היי גבות! מה קורה חביבי? די! איש מעצבן אתה מפרסם די מה אתה אומר? איש מעצבן, אתה מפרסם את ארוחת צילומים חדשה שלך? נכון! רק שזה לא בגלריה, איפה שאמרת, זה מוצג פה במסדרון ליד המכונת קפה. לא היית אמור לפרזן צילומים בגלריה? כן, אבל קרתה שרשרת של אירועים מביכים, קומדיה של טעויות, ומציג אותה פה במקרה... מה אתה מתניע? מה זה? למה אני לא מופתע? למה אתה לא מופתע? כי אתה לא עושה עם הפה צורה של מופתע, מופתע זה פה עגול, אתה עושה פרצוף של... איזה פרצוף? אחד שעשה פרצור? מנוי למה חדש בגבעתיים עכשיו. בזה הרגע. למה אותו. אתה לא מציג את התערוכה? הייתי צריך להראות את הצילומים שלי לבעלת הגלריה שם, איפה שהם את הזה. בכל זאת צילומים איכותיים <אח> <אח> שעשיתי. באמת? <אח> אז כן, אז נסעתי בשמחה לשם כמעט עשיתי תאונה. <אח> באמת? אז, אז מה עשית? אז יצאתי מהאוטו וכמעט לקחתי את הפרטים של הנהג השני. רגע, מה זאת אומרת? אם הייתה תאונה הייתי לוקח את הפרטים המדויקים, איפה גר, רחוב רוטשילד זה שהוא בווייטנאם, לא ראשון, תק, תק, תק, תק, תק, תק, תק, חודשילד חמש, המשך לרוצ'ילד ארבע, נקמה. נו, תמשיך. אחרי זה יש חודשילד שבע, אתה לא סופרים שש. נו! נו, נו, נו, איזה מראיין מעולה אתה! למה לא מחלקים אותך בכמוסות? אני לא מבין. תגיד לי, למה, למה לא פרסמת את הצילומים שלך? כי בעלת הגלריה, טחינה, היא לא רצתה... רגע, רגע, טחינה? זה השם של הטחינה, אתה יודע, יש שמות אמנותיים כאלה שלנו. ומה היא אמרה? היא אמרה שהצילומים שלי זה לא טוב בשבילה, למרות שזה אומנותי, אני לא מבין למה... למה מה צילמת? אומנות! <laughs> סדרת צילומים בעירום, שחור לבן, יא! אתה יודע, חרטה פה על הרגיל! עירום, שחור לבן, נשמע, נשמע, נשמע אומנותי, למה לא קיבלו את זה? אין לי מושג. אפשר לראות. יש לי פה במקרה כמה דוגמאות! ו-4500 דוגמאות! מה, מה, רגע? איש מעצבן, אתה צילמת את התחת שלך במכונה צילום! רגע, זה אומנות! באומנות כמו באומנות, אין דבר כזה שאומרים לי בפעמיים! אני לא מאמין. זה עולה 30 שקל! נו, תחלחת, שילמת. זה מוגזם! זה מוגזם! אין לא לך ולא לטחין המושג באומנות! הייתי צריך לפתח קריירה של זמר רוק! אז היו לוקחים אותי לתוכנית הזאת עם לימוזינה! אה, בטח. עם לימוזינה על השיחה הלוחמת! יא! היית מקבל גם פרס גרמי! כן, מי לי אותו אישית! גרמי גרעינימי! אתה פשוט חולה, חולה! אתה פשוט חולה. יופי, עכשיו תגיד את זה במופתעות נדהר עם נהנתנות קלה. אתה פשוט החולה. יפה. מי עושה לכם פה את הקאסטינג שלה? מי בוחר אתכם? זה יש פה בצד נבחקי. זה אותו אה? הבנתי. רק אח זה מסביר את זה. אתה בז לי, אה? כן. איך עושה בז? אני לא יודע. מסתכל כזה עם העיניים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה? זה פטי בר, דב תמים. יא! ממש, ממש יצפן אתה. אתה יודע מה יותר גרוע מיצפן? מה? אתה אומר יצפן. יא! ואל תצחק על יצפן, הוא בן אדם נורא מפורסם. הוא מפורסם, אני אומר. הוא לובש חליפה, והוא מצליח הרבה יותר ממך. כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? הצילומים ולא דרך אגב תודה רבה לאיש המעצבן ביותר בעולם ונעשה לך טוב נהנית מהקטע? יופי עכשיו יש עוד כאלה באתר שלהם וצריך להרוג אותם כשהם מקטנים אז מי שרוצה לעזור שייכנס לאיפה פוטם קח אותי קח אותי איש מעצבן תעשה לי רטוב